Uživo rušenje svjetskog kinesovog rekorda. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ovdje je Ana Boban, glazbena urednica na trećem programu Hrvatskog radija. Evo prije nego što počnemo sa našom temom, htjela bih napomenuti kako je u 7 sati i točno 37 minuta osvanulo sunce. A mi smo ovdje se Prisavlja imali priliku sa naših prozora vidjeti ružičaste oblake i potpuno vedro nebo nakon jedne bistre izvjezdane noći. Zaista dobar početak nove godine. Ovu našu petnistominutnu jedan minutni naš dio htjela bih početi sa glazbenim primjerom. Ta-na-na-na-na-na-na-na na-na-na na na na na na na na, na na na na na na na na na na na na na na na Vjerojatno ste svi prepoznali to je skladba Ludviga van Beethovena za Elizu. Jedna je to od njegovih najpoznatijih skladbi, jednostavna klavirska pratnja, pjevna i pamtljiva melodija i glazbena posveta. Kome? Elizi. Ovo je jedna od najpoznatijih melodija posvećena nekoj osobi, u ovih 15 minuta bavit ćemo se glazbenim posvetama, pogotovo u klasičnoj glazbi. No prvo da rješimo tko je to bila Eliza. Nije sigurno. Iako muzikolozi sugeriraju tri mogućnosti, dokazi upućuju na to da je ona svakako bila bliska Beethovenova prijateljica i vjerojatno važna osoba u njegovom životu. Jedna teorija navodi da je to elizabeth Rökel, operna pjevačica i Beethovenova bliska prijateljica koju su zvali Elize. Druga pak teorija navodi Elize Barentsfeld koja je bila samo Beethovenova mlada učenica koja je davao poduku iz klavira. Najčešća pak teorija kaže da je Elize zapravo Tereza Malfati, koja je naprosto krivo pročitana i skraćena u Elize. To je mlada plemkinja u kojoj je Beethoven bio zaljubljen i koje je možda namiravao posvetiti skladbu. Postoje i manje uvjeljive pretpostavke o žena, drugim ženama. Zbog nedostatka poznanih dokaza, identitet Elize ostaje jedna od poznatijih glazbenih misterija. Iako je sama skladba postala jedno od najprepoznatljivijih klavirskih dijela u povijesti. Kada govorimo o glazbenim posvetama, bilo da se radi o skladateljima koji su posvetili ili mnoge od tih skladbi koje su duboko povezane s konkretnim ljudima i životnim okolnostima, moramo reći da osim glazbe posvete su ono što daje jedan prisni i životni element osim glazbe. Posveta je čin kojim skladatelj djelo daruje određenoj osobi. Može to biti voljena osoba, neki izvođač, mecena, učenik, prijatelj ili čak uspomena. Ponekad su i posvete praktične, financijska potpora bila je nužna mnogim skladateljima. U drugim slučajevima posvete su izraz zahvalnosti, poštovanja ili osobne privrženosti kad kada posvete otkrivaju i sukobe, razočaranja ili političke promjene. Jedna od takvih političkih posveta bila je također Beethovenova, treća simfonija u Esduru poznata kao erojka. Isprava je bila zamišljena kao posveta Napoleonu Bonaparteu. Beethoven Napoleona doživljavao kao simbol ideala francuske revolucije, slobode, jednakosti i bratstva. Kao zagovornih prosvjetiteljskih vrijednosti skladatelj je u Napoleonu vidio heroja. Međutim, Napoleon se okrunio za cara 1884. a to je Beethovena duboko razočaralo. Smatruo je da je Napoleon time izdao revolucionarne ideje te postao upravo ono protiv čega se navodno borio, a to je autokrat. Prema sjedočanstvu učen... Beethovenova učenika Ferdinanda Risa, Beethoven je u bijesu ogrebao Napoleonove ime s naslovnice partiture, oštećenje koje se i danas može vidjeti na rukopisu. Sad, sljedeća glazbena posveta je drugi koncert za klavir i orkestar ruskog skladatelja Sergija Rahmanjinova, a posvjećen je njegovom hipnoterapeutu. Da, dobro ste čuli, njegovom hipnoterapeutu. Bilo je to doba u kojemu je psihoterapija bila tek u povojima početkom 20. stoljeća i kada su cvjetale razne nove metode liječenja psihe. To je bio doktor Nikolaj Dahl. On je uspješno liječio Rahmanjinovu tešku depresiju i skladateljsku blokadu koja je nastala nakon potpunog neuspjeha na premijeri njegove prve simfonije. Rahmanjinov se neuspješno borio s raznim pokušajima vraćanja kreativnog žara, a nije mu ni pomogao susret i razgovor sa slavnim spisateljem Lavom Tolstojem. Na kraju je Rahmanjinovljeva rodbina odlučila upoznati s slječnikom i neurologom Nikolajem Dalom, kojeg je svakodnevno posjećivao od siječnja do travnja 1900. godine. Znači to je neka tri mjeseca što bi za današnje standarde psihoterapije bilo zapravo dosta kratko. No sve ove seanse vratile su Rahmanjinovu samo pouzdanje za ponovno skladatelj, za ponovno skladanje, pardon, da li koristio hipnotičku sugestiju ponavljajući fraze poput napisat ćeš koncert i bit će izvrstan. Ovo mi definitivno zvuči kao starinska verzija pozitivnih afirmacija, zar ne? Rahmaninov je za tretmanje rekao da zvuče nevjerojatno, ali i stvarno djeluju. U svakom slučaju to mu je pomoglo da prevlada svoju kreativnu paralizu i dijelo svoj klavirski koncert posvetio je svome doktoru. Ne samo to, njegov drugi klavirski koncert postala je jedno od njegovih najpoznatijih dijela te simbolom njegovog glazbenog i osobnog oporavka. Nešto drugačiju priču imao je skladatelj Petar Ilić Čekovski. Njegov prvi klavirski koncert u BMO-lu ima jednu od najprepoznatljivih i najironičnijih priča o posveti. Čekovski je posvetio koncert Nikolaju Rubinštajnu, čekovskijevom bliskom prijatelju i ravnatelju Moskovskog konzervatorija. Skladatelj mu je privatno odsvirao koncert i očekivao je podršku od Umjesto toga doživio je poražavajuću kritiku. Rubinštajn je dijelo nazvao neizvodevim, loše napisanim i vulgarnim, te zahtijevao opsežne izmjene. Povrijeđen i ogorčen, Čekovski je odbio promijeniti i jednu notu, te je povukao posvetu. Po Tvrdio je da će prije pojesti cijelu partituru nego išta promijeniti. Koncert je potom posvetio slavnom pijanistu i dirigentu Hansu von Bülowu, koji je odmah prepoznao njegovu vrijednost te praizveo dijelo u Bostonu, čime je započeo Čekovskijev međunarodni uspjeh. Ironično, Rubinstein, koji je prvatno popljuvao koncert, promijenio je mišljenje i kasnije postao jedan od najistaknutijih izvođača tog koncerta. Možda najpoznatija glazbena odbijenica dogodila se Johanu Sebastianu Bahu. U 18. stoljeću, kada je Bach djelovao, skladatelji su uvelike ovisili o bogatim mecenama. Posveta skladbe bila je redovito nužan dio profesionalnog opstanka. U nadi da će dobiti zaposlenje na dvoru Kristijana Ludviga, Mark Groffa od Brandenburga, Bah iskladao cijelu zbirku koncerata zvanih Brandenburški koncerti. Zbirku je poslao poštom Mark Grofu iz Brandenburga, no nije dobio apsolutno nikakav odgovor. Čemu takva šutnja, pomalo i bez obrazluku od strane Mark Grofa, možemo samo nagađati, no mora se uzeti u obzir da je Bach, iako je bio iznimno cijenjen i plodan, kako u broju napisanih skladbi, tako i u broju djece, njih čak 20., također je bio poznat kao teška i svadljiva osoba, bio je kontradiktorna figura, Slovio je s jedne strane kao obiteljski čovjek, pobožni kršćanin i ljubitelj dobre hrane i pića, ali poznat je bio i po svojoj tvrdoglavosti vatrenoj naravi i znao se upustiti u koju, tučnjavu, a također isukobljavao se s poslodavcima što ga nije činilo pretjerano traženim zaposlenikom. No, u svakom slučaju bah se i bez toga jako dobro snašao. Pređimo sad na ono što ste vjerojatno svi čekali, a to su posvete iz ljubavi i to romantične. Robert Schumann i Clara Wick Schumann održavaju jedan od najdubljih umjetničkih i emocionalnih odnosa u glazbi 20. Stoljeć, pardon, 19. stoljeća. Clara Schumann nije bila samo Schumannova supruga, već i izvanredna pijanistica i skladateljica, čije je muziciranje duboko oblikovalo njen kreativni život. Mnoga od Robertovih najvažnijih dijela bila su izravno inspirirana svojom ženom, a u nekoliko slučajeva i izričito posvećena njoj. Među najosobnijim posvetama je fantazija u ceduru koju je Šuman izvorno zamislio kao strastvenu glazbenu poruku Klari u razdoblju kada se njen otac protivio njihovom braku. Još jedno duboko značenje je dijelo iz Mirta, ciklus pjesama koje Šuman posvetio Klari kao vjenčan da 1840. Ciklus sadrži ljubavnu poeziju koja odrežava njihov spoj i zajedničke umjetničke ideale. Os osim toga, mnoga dijela iz ciklusa davids bunder i Kinder-Scenen inspirirana su Klarinom osobnošću te njihovim privatnim glazbenim dijalogom, čak i kada nisu formalno upisane kao posvete. Pređimo dalje. Klara je pak tijekom cijelog života podržavala Robertovu glazbu izvodeći i promovirajući njegova dijela diljem svijeta. Još jedan slavni skladateljski par su njemački simfoničar Gustav Mahler i skladateljica i pianistica Alma Mahler rođena Schindler. Njih dvoje odražavaju jedno od najintenzivnijih i najsloženijih umjetničkih partnerstva u povijesti glazbe. Kada se Mahler oženio Almom 1902. smatraju je svojom emocionalnom podrškom i svojom muzom. Iako je kontroverzno očekivo da će ona isprva napustiti vlastito skladanje. Najznačajnije skladbe koje Maler posvetio Almi je šesta simfonija u a molu, nazvoju je svojom najosobnijom simfonijom, slavno nazivajući njen posljednji stavak prikazom tri udarca sudbine. Kasnije su ta tride udarca sudbine povezana s tragičnim događajima u njegovom životu. Sama Alma napisala je da simfonija odrežava Malerove duboke strahove i unutarnje borbe tijekom njihovog braka. Osim toga, malarjev također posvetio i Adageto iz pete simfonije, Almi, i skladba se općenito smatra glazbenom ljubavnim pismom njegove ženi. Iako nije formalno ova skladba upisana kao posveta, navodno joj je ipak izražavala emocije koje Maler nije mogao verbalno izraziti. Alma je u njoj prepoznala izjavu ljubavi, a taj stavak od tada je postao jedno od Malerovih najpoznatijih i najintimnijih dijela. Slijedi jedna posveta djeci. Dječji kutak, ciklus skladbi iz 1908. Klavrska je suita posvećana njegovoj voljenoj čeri Claude Amy Debussy od zvanoj Šu Posveta glasi Mojoj dragoj maloj Šu s nježnim isprikama njezina oca za ono što slijedi u nastavku. Je, ova skladba otkriva i naklonost i nježan humor. Kratke skladbe inspirirane su maštovitim svijetom djetinstva igračkama, igrom i fantazijom. Sama glazba tehnički je ipak zahtjevna i jasno je napisana za napredne pijaniste, ne za dječjeg izvođača. Ovaj kontrast ističe debisijevu ideju o djetinstvu ne kao o pukoj jednostavnosti, već kao bogat unutarnji svijet ispunjen znatiželjom i čuđenjem. Iako je nastao tijekom razdoblja osobnih poteškoća, dječji kutak, kloda Debissija zrači toplinom i nježnošću. Debissi dočarava dječju perspektivu kroz inventivne harmonije, razigrane ritmove i živopisne karakterne komade. Pređimo sada, poštovani slušatelji, na manje emocionalne posvete. To su skladbe obitelji Strauss koje tradicionalno obilježavamo uh, odnos, uh, sviranjem tijekom Nove godine. Na lijepom Plavom Dunavu, Radecki marš, sve su to skladbe Kralja Valcera. Uh, obiten Strauss često je koristila glazbene poslete kao način komunikacije s publikom, mecenama i društvenim elitama Beća. U njihov slučaju posveta nije bila duboko intimna. Ona je bila prije svega društvena, promotivna, a ponekad i politička gesta. Johan Štrauss stari redovito je posvećivao valcere i marševe aristokraciji, vojnim zapovjednicima ili gradskim institucijama. Jedno od njegovih djela takvih je i Radetski marš. Ali i također nešto što je za hrvatsku glazbu zanimljivo. Jelačić Marš, odnosno koračnica Banu Josipu Jelačiću. Evo ovdje bih stala sa našim glazbenim posvetama i, pr i predala, predala ovu našu emisiju sljedećoj voditeljici, a to je Sanja Rabuzin. To je glazba ona će pričati o glazbi, koncertima i glazbenim putovanjima. I e, to je jedna tema koja je definitivno povezana s ovom temom o kojoj smo mi pričali. I poštovani slušatelji, predajem vam mikrofon.